Hej och välkommen till Tolkning pågår. Du ska strax få höra ett specialavsnitt inför påsken som vi spelade in inför en publik i St. Johannes kyrka i Malmö. Det var jag, Klara Nystrand, tillsammans med Jesper Svartvik och Ola Folling. Tyvärr hade vi inte tekniken alls på vår sida den där kvällen så ljudet är allt annat än bra. Det är faktiskt ganska svårt att lyssna men vi har valt att ändå lägga upp avsnittet eftersom vi tycker att ett av kvällens teman är så viktigt. Nämligen hur vi kan använda Johannes evangeliet i kyrkan utan att föra vidare det antisemitiska arv som detta evangelium dras med. Om du tycker att det är alldeles omöjligt att lyssna har vi på vår hemsida lagt upp en länk till en av Jesper Svartviks texter om påsken. Men nu börjar vi. Vi befinner oss ju som sagt i mitt emellan den femte söndagen i fastan, där temat var försonaren och är på väg in i palmsöndagen. Och så småningom så kommer långfredagen. Och vi ska börja med att läsa långfredagens evangelitext som är hämtad från Johannes evangelium. Jesus bar själv sitt kors ut till den plats som kallas skallen på hebreiska golvkottan. Där kostfästede honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset och där stod Jesus från Nazaret. Judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg stärkst utanför staden. Och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa det till Pilatus, skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt. Jag är judarnas konung. Pilatus svarade, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. Det tog också långfotan, men den hade inga sömmar utan var bävd i ett enda stycke. De sade därför till varandra, vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska ha den. Till skriftordet skulle uppfyllas. Det delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor, kvinna, där är din son. Sedan sade han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han Jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. Det satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isoppskälk och förde det till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten. Det var en stor sabbat. badgivarna Pilatus att det korsfästas på skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på den som var krossfästa tillsammans med Jesus. Först på den ena och sedan på den andra. Men när det kom till Jesus och såg att han redan var död krossade det inte hans ben. Utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans. Och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det, för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd var sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom, och på ett annat ställe heter det. Det ska se på honom som det har genombara. Evangeliet enligt Johannes på långfredagen. Och det är en väldigt stark text. Och i poddande stund är vi som sagt mitt emellan femte söndagen i fastan och det som är stilla veckan. Och i söndagspredikar vi en annan text som jag tyckte var väldigt svår. Och i den här podden så brukar vi börja i det svåra. Och därför tänkte jag göra det. Eh, I söndag var det en gammaltestamentliga texten Abrahams offer av Isak. Som ju inte blir ett offer men det går ändå så långt att han binder Isak, lägger honom på altaret och höjer kniven. Eh, och då, då säger Gud, Guds ängel kommer sig i stå. Och här är ett annat offer. Eh, är Gud offrar sin son och den här offertanken kan jag tycka kan vara väldigt svår. Är det så att Gud kräver blind tillit i tro så långt att man kan offra sin son? Och kräver han att sin egen son ska dö? Jag tänkte börja i den frågeställningen och jag vet att Jesper du har skrivit en del om detta. Kan inte du ge lite navigationshjälp i den här väldigt svåra frågan? Den texten du talar om nu kallas för en för Akedam, Inlandet. Akedam, att Isak låter sig inljudas i första musik mot 22. Judar och kristna. Ett sätt att närma sig detta skulle kunna man Amen. Satan ¿Se lo Men det är också väldigt våldsamt. Eller på ett sätt så sker det aldrig något våldsamt i avbehandelse. Och, och jag tänker när man läser den här texten så tonar den också ner våldet. På, något, på ett sätt. Alltså det är, om man beskriver korsröstelsen. Jag tänker på Mel Gibson film, liksom Passion of the Christ. Där han liksom här tonade våldet enormt. Och det, men det finns ju där i texten. Tänker jag även om det, liksom, även om ingen frossa i det, eh, tack och men, eh, men man måste ju ändå hantera våldet. Eh, hur gör vi det? <laughs> ja, ett spår därför som sagt att när det blir tidigt en martyrtext är att man börjar reflekterar hur kan gamla, kan Isak om detta sker? Ja. I modern tid så kanske det kanske tydligt alls som tar upp det här och, och säger i är en sån svår text därför att den kan bli lite mer av barn i samhället. Hur ska man då säga till föräldrarna föräldrar och sina barn innan i dag? Ja, det är precis ja. så. Och därför märker man det att den själva med omsorgen om livetssats sätter tidigt in så att man gör vad de så gamla de bara kan. Så att just ser det, sen, en historisk skrivare så tror jag att han säger att han, En vuxen person som tar ansvar för sitt eget liv, inte Abraham som nästan offrar, eller lite lite bossen. Jag tror vi tänker på 20-åringar, på och Gustatomers och familj i Bibeln, så är han ofta så liten vidvisad. Den andra intressanta tolkningen tycker jag är att de som då säger kapitel 22 följs av kapitel 23, storyen, och där står det att Sara dog i 122. Så att muslimer betonat kapitel 21 kan man säga, nämligen det som handlar om islam. Kristna 22, eftersom det ses som en slags förebild i Jesu middagen, vår död och Och judar har betonat kapitel 23, och det jag ute efter nu det är att man säger vi vet hur gammal Sartabana islam föds, nämligen 90 av han har utan, Så som det står i texten. Så mm. om vi går in i texten så är det så det står, 90 år gammal, det två det ena som sagt, man märker omsorgen av de som känner inte få en otro gå ut ur våra barn. Och så gömmer en sak också. Men det andra är, hur gammal är Jesus enligt två från honom när han dör? Och det troligaste är att han dör den tredje april år återigen Och om det stämmer som står i Matteus att herodis är i makten, så bör han trova att så måste det ha skett något de sista åren innan han dör. Och fyra plus 33 blir 37. Så att det, det märker man ju oerhört att När man är den judiska traditionen så ser man parallellerna mellan Akeda och Jesu. Det kan fortfarande vara så att du tycker att första musiken 22 är en text och att minnes hela veckan är så. Men i alla fall att de första kristna, de fann värde i näring Jag är en så jag är ganska lösnöjlig. om det. är inget, ja ständigt. Men det är ju intressant det du säger också, att eh, man naturligtvis har skriva upp... Jag tycker det var en uttryck, man skriver upp olika... nyanser i texten, för, och det är ju samma egentligen då om vi går in i långtelans text. Att, att, Ibland har man ju på den här lidande knappen som Mel Gibson skruvade på väldigt mycket. Då blir lidandet liksom det här väldigt ett starkt argument för att tro då att, att, det, att det här är så stort att, att Jesus led så mycket. Och andra har kanske tagit bort det kroppsliga och lidandet och det är bara försoningen som, som är det viktiga här. Och, och det där har ju sett olika ut genom historien. Vad har ni för tankar kring, kring det? Var befinner vi oss nu? Det är kanske en intressant fråga. Så. Ja, jag, att jag upplever inte att det är en som betoning på lidandet Nej. Eller? Är det någon som har långfrihetsklinik är med en jag lidande? Det skulle vara för några år sedan när en Gipsons film kom som heter ja. the Passion of the Crux. Mm. Ja. Mm. Och, och efter att ha tolerat det eller ett enda på bytiska, så följer hon honom. Och det är enda på i det enda ordet på i Det är mer fel. Det, det viktiga är inte att han föds, han viktiga att han här, den skala lärarna, att han fostrar, att han skala ha att han är på väg till Ryssland, och sen. Det är väldigt många som reagerar mot det. Dels var jag klart att finna var jävligt inte judiskt och därför är det problematiskt. Men dels är det precis som ni säger att lidandet man måste fundera om allvarligt vad är det som gör att det har kommit Jag tror att det är en förskjutning i ordet offer. Att offer finns i testamentet om man tänker på Jesus som ett offer. Men en del tycker jag att det är lätt att slå den ord och men om man gör det en liten stöd så står det ingenstans att de offer som framgår sig tänkte att det var något naturligt värdefullt i Att de klippade. Alldeles Jag har aldrig någonsin sett det. Utan där framgår man ju offer som kunde vara någonting man hade skördat eller ett, ett, ett liv som man hade fört upp på sin bord klimatskap i sin äldre yes. <laughs> det, det är någonting att det men yeah. inte att det skulle vara ett Så jag tror att ordet offer för oss inte i in rätt riktning, därför att offer var så stor, och så för någon som är människor som kommer i klänning, därför att lagen inte gör sitt, Yeah. Oh. Det finns det med som ett språkbruk, men det blir inte det enda. Så därför kan man då säga att om vi känner att detta fjärnar mig från Gud, att tala om Jesus som ett ordförande, då kanske det är dags för just dig eller mig att se mitt andra språkbruk som man kan ha. Det finns så många olika sätt att beskriva vad som händer i Stina veckan. Och korbanor, korbanor, det är ett språk, men inte det enda. Nej, okej. Okay. Det är betydligt, håller jag upp din boken här. har ju så <laughs> mycket försoning och Mycket om korset och så. Hur många, alltså att det kommer teologier från så många olika håll för att tolka korset. Och jag tror att jag har sett det så tydligt innan att de ofta står emot varandra. Att man kan liksom alla korsteologierna, alla tolkningar. Eh, utan man får välja. Liksom. Och, och väljer man en tolkning så väljer man också bort någon annan. Liksom. Och, det, och då är det kanske offertanken som, som någon oss väljer bort. Men Jag, jag tycker annars att jag, det har varit, när, när offertanken eller talet om offer dyker upp så tänker jag liksom, vem är det som offrar? Är det gudfadern som offrar sin son? Eller är det gud i Jesus som offrar sig ja. som alltså, barn. Den svenska kyrkliga traditionen, eller alla de kyrkor som självler de mekiniska mm. sammanhärsman, omfattar goda dem. Det finns både sannoler och så älskar i givärna som är 10 procent. Det är fan som står i sattet. Och så har vi en som Jesus som värdet som en som är till och satra, som är solcentrum, så precis som korset, som alltså en symbol som man kan tänka där från Mellanöstern så går budskapet ut, öster och väster och norr och söder här korset som symbol är illustrerad väg så kan man säga att man kommer till den eh, stilla väg och korsvägelsen liksom, från olika gånger. Och, och vissa världs är det här återstå och andra gör det som är ut i det. Och en del vill se att det är någonting som sker i sin hand så man Och andra tycker det precis är som händer med, med Gud under sitt ansikte. Så, mm. så tar kaosvakterna över och undrar Men trots att det sker i långfinan så kan Gud näxa det onda och på påstadsmåndag och låta Kristus ut. Så det är, de finns. är väldigt, väldigt, väldigt ondigt. Ja. Mm. Och i samlades man ju till som till och studenter får lära sig de här olika mötena. Och då diskuterar man ju väldigt ofta att vem Jesus är. ordet fysik, Obyd. Fysisk. och är det fysiskt med natur att göra? Vad är Jesu natur? Bara Gud, bara människor både Gud och människor Alla Så mm det -hmm. mm -hmm. kämpar mot dem och kampen var gått till vinner. Det är hans tolkning. han kallar det gå klassiska en Det är ju retoriskt undrar så såklart. Att det är jättesmart. <skratt> <och medelklassiga skratt> en ja, Det är en Det är en Det är en djurs. Det en Det en djurs. Det är en djurs. Det en Det är Det är en djurs. Det är en och är en Det en djurs. en Det är Det där har ju bokens budskap gått ut åt årsens sammanhang och ja. har betytt mycket för många. Ska man då vara kritisk mot alla de tre områdena. det kanske mm. man kan förvara om man har lyckats. Så kan man säga att... Anseln, tycker jag, legitimerar våld. Säger, det finns så mycket våld i vår värld, så du behöver ännu mer våld. För det är en som kräver detta för att kunna gå vidare med för att förlåta människorna, det är ja. det. Är det att Jesus det, som tar är. på sig allas. Men... Alltså, säga att man ligger närmare varandra än alls, om jag tvingar det så Men jag tycker att han romantiserar lidandet. Han kan säga att om man möter livet så drabbas man så det är inte alls säkert att, att när vi bättre en sjuk människa, när vi bättre en fattig människa att det gör oss till bättre människor. Det är absolut inte säkert att det gör dem till bättre människor. Mm. Den som har pengar kan tänka på många olika saker, men den som är fattig tänker vara skämmande saker. Det är inte säkert att det, det är någonting som är gott. Så det tycker jag är svårt att oss och ska vara. Säga någonting om vårt eget bidrag till historien och omledning så tycker jag Det finns ju också det här benigrenta, det här militäriska språket Att, att tala om en eh, försoning med hjälp av det militära språket Det är inte säkert det egentligen Så i den gröna boken jag söker ut som heter försoning och förvandling Så tecknar jag två andra språk som betyder mycket för att den Det ena är den afroamerikanska spiritualiteten Romantiseringen av var, därför man känner längre. Man har lyft i det. Levt i det enda längre att man befinner sig i Amerika är att man fördes med våld från Afrika till ett ställe där man inte ligger av. Mm. Och, och, och då tycker jag det, det är sensoriskt upp mycket för mig. Att de, de övar upp det, att det är inte är fråga om en komparation. Att ge så vidare med vila överträffar vårt lida, det är med det som står i den här offentliga svåra mm. utan den afroamerikanska spiritualitet säger att det är inte en form av en komparation, utan en identifier. Nobody knows that from the earth's over Jesus. Där den med henne kan tänka, är det någon som förstår mig? Ingen annan gör det utan jag Jo, Jesus så, så där slås en bro mellan stilla veckan och den ljudande människan. Det andra en Frikisk ortodoxa fråga som jag var lite grann i Sverige andra med i Rusela där jag har gått i tio år. Och det är ju att de andra kopplar los lånfred från lång, eh, sönderna, den kyrka som västkyrkorna kallar för heliga graden kyrka i ruserna. Mm. Den heter i andra om den ortodoxa kjuka, Anastasis kyrk. Om man vill sig och vill säga en stad i röstet så viskar man fråga efter. Det håller säkert att folk förstår det. Men om man säger att den här stasis som förstår det är något som, som är bekant, men det är också en kyrkodans form. Så i vår kyrkod så är det väldigt ofta korset. Kyrnskrucifixet ja. eller tryntkrucifixet, men det är långsredans tecken. Mm. Vad har men, man ens tyck? Går man in i grej så går det ut så är det ju ikonen. Då är det detta. Han är förhärligad redan under sin jord redan under sitt hjulmöli. att anastasisktivet är så starkt det. Att man anar liksom den uppstånden, eller uppståndelsekraften redan ja. Också efter också efteråt då de här ikonerna, säkert, och så det. jag där ju så ses ner det, ja. Men mm. för att ta ett annat spår nu? För att en anledning till att vi som hemskt gärna ville prata med dig, just i år, den här påsken är ju också att det är i år möjligen Johannes-texterna. Och Johannes-texterna är väl, tror jag, de mest problematiska ur perspektivet relationen mellan kristna och judar. Och det här berättar jag väldigt mycket om. Och när jag lyssnade på dig i somras så drog det så långt eh, så att det blev så tydligt för mig. Eh, du sa att om inte kyrkan hade förkunnat så som, de hade just, så som den har gjort i 2000 år då skulle det inte ha skett i Tyskland som skedde på 40-talet. Inte att, att kyrkan ensam har en skuld utan att vi har liksom gjort upplägget. Eh, och det är bland annat tolkningen av de texterna som vi står i precis nu. Så vi gör man det för att det inte handlar om. Jag tror det måste vara utgångspunkten precis som man ser sambandet –mellan vad eh, kulturen är med sig när vi talar om juda och Johannes evangeliet. Man kan ha en diskussion om att man författar intervåren, och det, det kanske vi gör nästa gång vi träffas. Men i alla fall, åhöra receptionen i Kristian, så 1, är ju Kristalln. Johannes evangeliet sett att tala på, på judaivet som i översättning med judarna, mm. judan, har blivit negativt, oerhört bra till den att förstärka sig av rädsla för judarna. Han har talat om, om, om motståndet mot Jesus på ett sådant sätt så att man inte uppfattar att Maria var ljudinna, Jesus var jude, alla de första märglarna var jude. Det kan ju och med stå, kapitel 17, tror jag det är. Folket talade om det Jesus hade sagt. Som jag trodde, tror att andra tror inte, men om man har ätskat judarna så borde det. man inte fortsätta göra det. Som du att folk kan, inte att var folk en grupp ät. och judarna var någon Och då tror jag att man kan tänka sig tre läsningar Den första är att det var vara rasbiologiskt. Det är informatet att vi gör det därför. Vi lever på andra sidan. 1900-talets klassism och, och fritidser. Så att när man stämplade ett i, -I pass under 30- 40-talet så, så var det därför att man hade, man var en judisk börskyldare av det. Så då kan vi ju som en inte säga att det mer att tala om Jesus att han inte vore i juden. Utan Johannes evangeliet betonar ju så oerhört mycket att är ord i människa. Det är en egen här av det. Det bland oss, fanns det bland oss det, det är ju hans budskap. Man brukar ju säga att hans teologiska eh, sammanhang om, som gjorde Jesus så godomiskt att det inte skulle ha ett med den mänskliga att göra allt. därför vill han att inkanna Gud är nära oss, Jesus och oss. Det är åkologiskt. Det måste bli kristallt. Så krasbiologiskt nästing är ljud, ljud, ljud, att vissa är mer nödande än andra andra sättet det är regionalt som man använder, att det är egentligen mer när de kommer till judelen än när de ena i gallerén. Så det är en de som är från bottlen komen till Stockholm som tänkar på de något sätt. Och det tycker jag är ganska bra läsning. Det är en mm. forskare i, i Jerusalem Alton Löw, som jag ser där från Wales. Och alltid man har något i frågor som var ifrån. Nej, jag är inte engelskman, jag är från Wales. För han förstod inte som de här regeringarna och så läste han det, sin egen missförståndighet i och så. Och det fungerar ju ganska bra att EU som har till Jerusalem och möter också i samarbete med romarna som konflikten, hettar till. Det. det kan också vara bra i fråga stereotyper, för om man vill säga att alla juder har jävlar till fader, alla stockholmare ronda. Alla är ju tårliga, mm. det är ju Det är så är vi inte. Så att när man läser man översätter judar, så är det lite stereotyper. om man säger att judarna har jämländt ifrån, så det med, så är det kanske. Men om vi översätter det i stockholmare, så, så fungerar det inte. Men det går inte som 100 procent, även om den talen är rätt så. en tredjedel är inte rasmål. det att beskriva, att beteckna Jesu motståndare de som inte riktigt vill ta till sig hans övröstning som ljud. Och den stora utmaningen att, att de hela året av synna i sina ljud är att tala om och hennes, så att det inte blev till fråga sig informationen Att ordet blev ljudad. Jesus Kristus var ljudet från Nazaret som gick i synan ur varje övriga text judiska på sig. Mm. Så vi, jag vet att det finns bildöversättningar som översätter eh, ledarskap Istället för ledarskapet? Ja. Ja. Sådär mm. är det ju mm. ibland med vissa ord. när man säger tak på svenska så är man ibland översätta det med muff, ibland med mm. ibland så säger man pärmål och så blir det ibland, harmor, ibland mormor. Mm. Mm. Och, och, och då får man säga att det, det finns inte ett, en enda i Matteus och Magnus, och de evangelier som vi inte kallar synoptiska, för att de har till samma optiker, de har samma synsätt. Där är de nästan av sauser och fariser och hembianer och oscelonter och och, och, och skrifter. Alla de grupperingarna är nästan bortra i Amnesam. Alltså där står det i stället båda. Jag tror att i synoptiska tragunerna nu förekommer och mest deklar till texten som romarna skriver om Jesus och sätter upp på korset. Den som vi har innan som man ifjorde Ja, just det. Jesus ja, just. från Nazaret, judarnas kvår. I har vi ju sett det som i en i mm. yeah. Det är alltså romarna som använder det för att beteckna judar. Så det är utanförskap, eller det är en teknologi. Som, om någon säger musulmaner eller Mohammedaner, så är det inte själv som säkert av något utanför. Men någonting mer än om jag tror att Matteus vanns mitt stil, som är en profaner kanske. Till Johanna som är kanske 90 eller eller kanske så ser det som hundra tider, men kanske 90-talet. Då har det gått ytterligare 20 år, det, är det vi idag kallar kristna. Utvecklats av för sig, och då kan Johannes använda ett ord som skulle vara obegripligt för Mattheüs och Anders och helt säkert på tröskel på Jesus tid. Kan han börja använda ett ord som är anekronistiskt men eh, bär en slags mening för honom och hans kropp? Ja. Trilogen har ju länge varit medvetna om att det finns en manisk Jesus, att Jesus är annorlunda med han, är, mm. han är den som förstår allt. undervisning. Han har lite möjlighet att förstå. Han vet vad som ska hända om han går på det. Jag ställer en fråga om han mm. vet att han ställer den. Är det en Johannes Jesus? Då har tiden inne nu för oss att se. Det finns en Johannes Gud också. Det finns Johannes med judar. Det hör jag inte så mycket. man bläddrar lite i livet så kommer man så ser man att Jesus porträtteringen är lite annorlunda men man måste också våga se att porträtteringen av judarna och judaien är annorlunda. Okay. Det är ju det besynnerliga och det beklagliga att Johanna säger att inget evangelium talar mer om kärlek och okay. inget evangelium talar mer om okay. nivå okay. it's, okay. it's a yeah. gospel of christian love and generation. Skulle det skulle vara en sån text liksom, om man slår upp den. Och mm. Orange. Tänk på detta. Och det, många har ju sett det att Matteus säger att den andra milen väntar den andra kärleksynen till gör inte det som alla andra gör. Är det är som kärleksverkets sak så att man säger att det, vår tendens är att vi tycker att det, det, det mycket om att få, för det är lite enklare. Och så säger Matteus, vilja detta var maximalistisk definition och snäll i nästa. Mm. Den läsnade avskapade antiljurisk. Jag har sagt att julen dels i tiden var ju bara tribalistisk. Men kristgövning och så. Mm. Mm. Men sen när vi kom till Johannes... Då verkar det inte ha någon som helst problem att ha ett väldigt särskilt kärlek. Mm. Så det är ofantligt mycket kärlek, men det är till lite skada. Älskar varandra. Och mm. det ringer inte så mycket om vad de kostar. Nej, det är min till på många sätt ja, så lägger man de tre länderna, så är utmaningen att det ska vara lika mycket kärlek som Jonas traditioner, men det ska vara lika många som Jonas tradition. Och då blir det ju näcklust dessa. Då säger vi om Judah. Då säger vi om Jesus är folk. Den veckan vi talar om försoning, förlåtelse, en, en Gud som till och med möter oss i alla mest utsatta situationer. Vad säger det då om Jesus och då finns det två paradigmar. Och det ena är att två sina händer som konstigt spelat Och säger, jag bryr mig inte om detta. Jag bara läser texten och sen går jag hem. Och så får det en annan syskling. Och den andra är att Jesus tättar sina vägen. ett tecken på att man vill nära andra människor. Ja. Och vi måste sluta två våra händer. Det kan vi inte läsa på här ängel. Efter två tusen år av som det sägs är det man måste tänka på hur det översätts och hur jag gör det är överdrivet ja, för något. Jag tänker ju liksom så som man ser på texter idag liksom att att allt alltså att att man att det här, man kan liksom inte riktigt bara lyfta bort en sak ur en text och säga att men jag tar bort det antijudiska i den här texten för det är liksom inte som att det är det står på de här tre raderna och så vi tar vi bort dem utan det är liksom genomsyrar ju Alltihop, jag skulle inte ta en text som säger, här, det här var nazisternas favorittext, eller det här läser alltid demokraterna innan dem. Alltså då skulle jag ju liksom oerhört misstänksam mot den texten och tänka, kan jag ens använda den utan att det råkar komma med någonting som jag inte vill liksom. Men, men Johannes använder vi ju utan att... Eller, ja, vi kanske tänker på vad som kan råka komma med, men vi, vi skulle nog kunna tänka på det mer. Mm. Som... Men det fantastiska är att vi kan jobba med den här texten fortfarande och hitta mm. nya... Alltså att den aldrig får sin sluttid jag minns, alltså, Och att vi också också bildar på olika perspektiv, säkert utifrån vår nutid. Så, jag tänker att... Ja, långfredagens gudstjänst slutar ju också i en, en tystnad, mer eller mindre. Eh, där man liksom betraktar korset och på något sätt sitta med sin egen tolkning. Det är ju väldigt fint att, att rummet finns i, i, i vår kyrkliga liturgi. Så. Och, eh, sen kommer ju också en påskdag som vi har snuddat lite vid. Men vi kanske ska gå vidare in i, i den så att resan fortsätter. Ja, det ska vi göra. Och Då läser vi en stort vanligastecken i Johannes Evangeliet. Påskdagen Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från marknaden ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärarna, den som Jesus älskade, De har flyttat bort härden ur graven. Och vi vet inte vad de har lagt för. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang, våra två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnemindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg vindlarna ligga där, liksom dyken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med vindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungan in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda.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 om det är du som har burit bort honom här, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till honom, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Raboni. Det är hebreiska och betyder mäster. Jesus sa, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader.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 Långfredagen, påskdagen, alltså hu hur vi tänker om korset har betydelse för hur vi tänker om uppståndelsen och tvärtom. Vill du säga något mer? Jag nämnde innan den gråsa traditionen som österländska och orientaliska kyrkor eh, betyder inte. Mm. Det är ett sätt på att personer bara just på det här uttalandet. Det kanske vi kommer in senare, men att, att den nu kristna kristen talade så mycket om Jesus som är maskulin och Anastasis som är feminin. Så att det inte var så längre, men lyssnade på den kristna förkunskapen som sa, då vi tror inte på Sakta guden, han har berättat så, så mycket om Anastasia och Anastasis som har berättat. Så det som lät en egen, läsa, som en väldigt gäddiga Bibelns två stora mati är ju från slagom till fri, gamla gammal, den gemensamma testamenten alltså, som juda och kristna har gemensamma och nya testamenten genomgör till. Så därför tycker jag det är så bra, precis som du säger, till, eh, postas, eh, postas, eh, stora, eh, mm. att vi lyssnar till på stora frulliga budskap. Att kristna träffas informationer ändrar plats så den är lite kina i Det är ju det. Det handlar faktiskt om att det är man som är i just då. en inte så. Det skulle se lite landas. Det är själva grunden. Och det, jag tycker det är ja någonting också med teologin att som som vi nu säger att det är de här två som är tänkpunkterna. För annars är risken att man går i kronologisk ordning och så tar man långpreden först och så får man se vad det gör åt uppståelsen. Ja. Liksom. Men då är det egentligen bakfällt. Alltså, de första kristna gjorde tvärtom, de började uppståndelsen, det här har hänt, okej okay, men om, om vi står här och, och Jesus är uppstått, vad gör vi då av korset? Yes. Vad betyder då det för, och inte tvärtom? Yes. I, i, I den endelsen, uppståndelsen. Paulus är den som skriver först, så man skulle kunna tänka sig att den skulle vara Nu befinner vi mig här, vad gör vi nu med detta? Alltså det är ju både kyrkohistorien bekräftade, doghistorien bekräftade, själavgångsikologin bekräftade, att vi hjälper värme att säga att det är på akidatsen, vad man hinner med, här är det. Nu står det här, detta är egentligen allting genusserat. Vad kan jag göra i den här situationen? Mm. Nej, det är också det som det en till att den ger oss nya perspektiv. Det är den stora möjligheten som öppnar, som alltså, vi är inte riktigt, som är också slår att prata om på ett sätt. Det är också lättare att prata, kan jag känna om långfredan och lidandet och analysera det. Detta är väldigt... Hela berättelsen är väldigt flyktig och kaotisk, och om man förstår den riktigt, då är det Jesus som oss nästan. Alltså det är en, det är en, här, en härlig del men, men det, det, det är svårt att bringa en reda i det som vi lättare kunde göra i långtidans tematik. Men, så. Vi pratade om det innan om det är så svårt att predika på oss. Ja, men visst. Och det är kanske inte det intellektuella, liksom, ja, men det når ju också någon gräns på, på ett plan. Så, um, vad var det ni jag tänkte på? Jo, men, men och det är klart att jag tänker också att påskdagen, det blir att våldet kunde liksom, det har också med makt att göra tänker jag, att våldet kunde krossa Jesus kors och kunna tillfråga enormt lidande om man gasar på med våld och maktmissbruk och, och allting eskalerar. Men det hjälpte inte, så det är det som är den, den större här, att det nej. Det, det, hela perspektivet vänds här så. Mm. Det är ju ganska häftigt. Att våldet får ett sista ordet liksom. Nej. Jag tänker också på ordet förvandling som du har med här i titeln. Eh, och när jag tittar på texten så funderar jag liksom på bibeltexten. Vad, när sker förvandlingen tycker jag är spännande att tänka på de här olika figurerna. Maria kommer. Till graven först kommer hon dit en gång och sen springer hon hem och Petrus och så kommer hon tillbaka så står hon där och gråter och möter kvinna. Men när det sker förvandlingen, som jag tolkade så är det när Jesus säger hennes namn, Maria, då liksom lossnar någonting för henne. Och Petrus och den här andra lärjungen, de kommer dit och de ser och det är liksom den ena lärjungen tror men Petrus fattar inte riktigt och de går tillbaka. Så där sker egentligen ingen förvandling så långt i texten utan det är först senare när de får möta den uppstånden i Jesus. Så tolkar jag i alla fall att det är därför förvandlingen sker. Det är väldigt spännande, tänker jag. Inom man ser att man blir sälld. Just det. Det är namnet. Namnet spelar väldigt spännande. I första musaboken mm. så får jag människan uttälla att namnet ger benämning. Och så finns det samtidigt att Guds namnet kan man aldrig uttaka efter den man kan. Glipp av böcker begripa så är inte du Gud, utan du är en åtkomplig och oförkomplig tjäna. Därför kommer det här gå in i din tänkegång i vår avhållsamhet. Guds relationer och medmänniskans och Då är det just med andra som här, sagt att det är när vi hörs i min namn. Guds relationer, Jesus relationer återupprättas. Jag vill tacka för det här tänkandet. Och scenet, som ju ofta finns med i de här berättelserna, som vi inledde med med Hagar. Det är ju seende skivning, som jag har med hans första första son- –som har plötsligt också, också offrar genom att skicka ut honom i öppnen på Saras utmaning för förvisso. Men, men han redas ju också i sista stund innan han testar igen att Gud växer den här brunnen. Och då är det ju seende skivning som där. Mm. Det är den ämsta dudsbäddäckningen. Mm. Vi ska snart låta er få chansen att ställa någon fråga också. Men jag skulle bara vilja att du sa några ord om det som du kallar för tro. För det tycker jag är spännande begrepp. Den boken kommer flera till en den. det är lite Så att är egentligen den som inte har eh, någon energi i det. Det har inte tänkt sig mycket av det. En till och med från Malta, han tänker sig att det har för att det förkunna för de döda. Men det är nog inte ett, ett slagfästtron. Så jag tycker att påskavtorn var någonting man kan, kommer att uttrymma, att långfredagen finns där. Såndiga behöver fundera på de frågorna hela livet. Och inte minst eftersom de genomgår väldigt svåra situationer. Men andra kanske tänker att den tid som enbart upplever sig på Gud, just nu. Den kan jag alltså om ifrån en epokostnadsdag. Och samtidigt så kan jag säga att jag är inte framme, men har ju inte annat svar. Det finns mycket sjukdom och bäcklighet i den här världen, Det är på väg. Vi kan blicka fram framströmstret mot framkorten, det är öppet. Mm. Och, och vi har inte alla svar på det i sin ordning, för vi väntar fortfarande med postplats, Man är medveten om båda.